Uh, banyak pertanyaan yang masuk kepada anak Sebagian pertanyaan atau kebanyakan pertanyaan tidak nyambung dengan dengan apa yang kita sampaikan Namun insyaAllah uh, kita mencoba menjawab pertanyaan meskipun tidak nyambung dengan apa yang uh, materi yang kita sampaikan uh, Di sini pertanyaan pertama Tadi Antum mengatakan bahawa kita ini golongan salaf Ya Sementara Syekh Uthaymin rahimahullah menjelaskan dalam Syarak Riayatul Salihin bahawa tidak tidak boleh menjadikan salaf sebagai golongan. Ya. E, memang benar Syekh Uthaymin dalam Riayatul Salihin menyebutkan cara al-Abain an Nawawi menyebutkan bahwasanya salaf ya, as-salafi adalah sebuah manhaj dan bukan golongan. Artinya bukan semacam parti, ya, bukan ada stempelnya. Ya. Jadi kalau barang siapa yang tidak ngaji sama ustaz ini berarti keluar dari stempel salaf. Nda, salaf adalah pemahaman manhaj salaf adalah Pemahaman, siapa saja bisa bermanhaj salaf. Ya. Engkau adalah alus sunnah wa inkun wahdah, meskipun kau sendirian, meskipun kau ada di ujung irian jaya. Ya. Meskipun tidak kenal Ustaz Firanda, meskipun tidak kenal Ustaz Yazid, meskipun tidak kenal Ustaz Abdul Hakim Abdad, meskipun tidak kenal Syihab Abdul Razak. Tetapi kalau di atas manhaj yang benar, maka dia seorang salafi. Karena bukan golongan ikhwan. Ya. Bukan, yang tidak kenal ustaz ini Tidak ada cap, tidak ada cap dari ustaz ini Berarti bukan salafi, bukan seperti itu Manhaj salaf tidak mengajarkan hisbiah Kita memerangi hisbiah ya. Dia tidak suka ada golongan-golongan Yang golongan-golongan itu timbul akhirnya mem mem mem Memunculkan al-walak wal-barak Di atas golongannya Lihatlah bagaimana kaum muslimin sekarang terpecah belah Timbul kelompok, timbul golongan Yang tidak masuk dalam golongan ini bukan kawan Namun yang masuk dalam golongan kami Meskipun bejat adalah kawan begitu, kalau masuk dalam golongan kain, meskipun bejat, meskipun tukang masyid kawan kita Islam tidak menghendaki hal itu tapi Islam menghendaki kita mengenal sunnah, menjalankan amal sebagaimana amalan yang dicontohkan oleh salafus salih, itulah manhaj manhaj salafi ya. tidak ada yang memahami perkataan Syekh Uthaymin bahwasannya e, kita tidak bermanhaj salaf enggak, maka namun harus bermanhaj salaf akan tapi Syekh Uthaymin rahimahullah mengingatkan, jangan sampai salaf menjadi sebuah golongan Sehingga timbul ee, tahazub ya, Kepada syekh tertentu Kepada ma'ah tertentu Kepada pondok tertentu Ini yang tidak kita inginkan Seperti kita di jami islami Alhamdulillah ya. Kita salafiyin berkumpul dari berbagai macam ma'ah Ada al-risyad Ada Jamiul rahman ada Bahkan dari ee, gontor Yang sudah ber, berpemahaman salafiyah. Kita berkumpul tidak Pondok dan pesantren dan yayasan Tidak menghalangi kita sama sekali Yang mengambungkan kita adalah Pemahaman Pemahaman yang benar di atas manhaj salaf. Allah taala alam bissawal. Pertanyaan, apakah sorban melilit adalah sunnah? Sorban melilit, sorban dililit, maksudnya? Oh, sorban dililit, bukan sorban melilit. Dan kenapa para dai salaf tidak pakai sorban? Ada sorban tak <tuh>. <tuh>. nak, boleh pinjam? <tuh> sunnah dalam pakaian sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Uthaymin rahimahullah dalam syarah usul fiqh ya. beliau menjelaskan bahawanya sunnahnya adalah muwafakatun nas iaitu sesuai dengan penduduk setempat selama tidak menyelisih syariat bukan jenis pakaian bukan jenis pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW Nabi di zaman beliau pakai sorban benar Nabi SAW juga pakai izar warida pakai sarung, pakai selendang apakah kita mengatakan sekarang sunnah antum pakai sarung sama pakai selendang antum makan diketahui oleh orang lombok di sini. karena itu bukan sunnah yang sunnah itu adalah sesuai dengan masyarakat selama tidak menyelesihi syariat, oleh karenanya ikhwan, Abu Jahal dan Abu Lahab juga dulu pakai sorban benar ini, anda tidak bohong ini dan juga pakai rida seperti Nabi SAW Nabi SAW sebelum menjadi Nabi dan sudah jadi Nabi, pakaiannya sama itu sesuai dengan apa? masyarakat. Oleh karena ikhwan, ana rasa yang paling sunnah di zaman ini ya, pakai, pakai sarung, pakai koko, pakai songkok itu Sunnahnya masyarakat Indonesia adalah pakaian apa? pakaian islami. Pakaian islami itu yang sunah. Adapun seperti ana atau Ustaz Mizan yang mungkin pakai kutra itu mengenang masa di zaman di jamiah Islamiyah. Kita senang pakai baju-baju begini dan meskipun kita dapati juga sebagian syekh atau sebagian kiai-kiai Sejak dulu kalau mereka khutbah Mereka pakai apa? Pakai sorban Jadi itu sudah Kalau suatu pakaian Sudah dikenal sebagai pakaian islami di suatu tempat Maka tidak mengapa kita pakai pakaian tersebut Kalau pakaian tersebut Sudah dikenal sebagai pakaian islami Di suatu tempat Maka boleh kita pakai pakaian tersebut Kalau tidak Maka pakaian syuhrah Pakaian tampil beda Yang gilarang oleh Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam kenapa para da'i salaf selalu saling hajar dan tahdir <laughs> nanti insyaAllah anak akan bahas pada uh, kajian kita hari hari ahad ya, tentang khusus masalah ini masalah apa, masalah tahdir-tahdiran sekarang kita masalah amalan ya kawan. jangan antum keluar sana, ini semuanya masalah tahdirin, ini ya turut semacam-macam nanti deh. ustaz aku adalah orang yang sering keluar madhi sering keluar apa Mazi. Sampai-sampai ketika selesai salat sering kutemukan basah di sekitar kemaluan. Dan apakah saya harus mengulangi salat apabila saya menemukan mazi ketika sudah selesai salat? Syukran ya. Sebagian orang memang terkadang sering keluar mazi. Seperti Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan kuntu rajulan madzaan. Fastah yaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani limakani limakana ibni ibnatihi minni ya. Dia mengatakan bahawasanya, Saya adalah seorang madzah, madzah itu siqah mubalawa, artinya sering keluar madhi. Ini dialami oleh Ali bin Abi Thalib. Namun saya malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, Karena putri Nabi adalah istriku. Akhirnya faarsaltul miqdad bin Aswad, Saya pun menurut miqdad bin Aswad, Untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, Maha kata Nabi SAW, Iksil zakarab e, ya. Atau kamaqfala Rasulullah SAW Rasulullah SAW menyuruh untuk mencuci uh, Tawadda Rasulullah juga juga menyuruh untuk berwudhu Oleh karenanya para ulama sepakat Keluar madi itu membatalkan wudhu Keluar madi itu membatalkan wudhu Dan wudhu merupakan syarat, uh, syarat sahnya Salat Barang siapa yang uh, Keluar madi maka solatnya batal dan dia harus mengulangi solatnya. Kecuali kalau orang ini sering keluar terus setiap detik atau setiap menit keluar terus. Berarti dia terkena usum hukum salah silbaul. Orang yang senantiasa keluar, keluar kencing. Orang yang seperti ini, dia berbutuh tatkala hendak solat, setelah itu apa yang keluar tidak jadi masalah. Ya? Kalau orang seperti ini, artinya setiap menit keluar dan terus-terusan keluar. Tapi kalau jarang-jarang mungkin dua jam sekali keluar, itu tidak apa-apa. Dia harus mengulangi apa-apa. Mengulangi, dia cuci kemaluannya, dia basahi pakaiannya, kemudian dia solat, dia solat mengulangi solatnya. Allah Taala alam disolat. Ustaz anak adalah seorang pegawai kantor yang berkantor pada bangunan lantai dua. Lantai pertamanya adalah masjid dan lantai keduanya adalah kantor tempat anak kerja. Pertanyaan, bolehkah anak transaksi jual beli di? dalam kantor tempat anak bekerja apakah termasuk masjid? Tidak, masjid adalah tempat yang dikhususkan untuk salat ya. Selama lantai 1 saja yang dikhususkan sebagai tempat ibadah, lantai 2 tidak dikhususkan sebagai tempat ibadah, maka hukumnya bukan hukum masjid dan boleh bertransaksi di tempat tersebut. Allah taala alam bisawab. Ustaz, apakah salah ketika kita beribadah hanya Uh, apakah salah ketika kita beribadah Hanya mengharapkan surga dan kenikmatannya Sehingga tujuan ibadah mencari hidup Allah Kadang kita lupa ya. ya. Bahawasanya uh, Seorang tatkala beribadah Tentunya ada rukun ibadah yang disebut oleh para ulama Yaitu al-mahabbah Kemudian khauf Kemudian roja Itu dikumpulkan dalam hati seorang ya. Kata para ulama Al-Mahabbah, Khawf dan Rojak ini ibarat burung ya. Al-Mahabbah seperti kepala burung Adapun Rojak dan Khawf Rasa takut dan mengharap seperti dua sayap Dua sayap burung Kalau ada salah satu sayapnya yang hilang tentunya Akan miring burung tersebut dan tidak akan bisa terbang Sebagaimana mestinya Oleh karenanya seorang beribadah Dia hadirkan tiga perkara ini Cinta kepada Allah Subhanahu SWT Takut kepada Adab Allah Subhanahu SWT Dan mengharapkan Surga Allah Subhanahu SWT Itulah ibadah yang benar sebagaimana dijelaskan oleh ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Barang siapa yang beribadah hanya rasa takut saja, tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa roja, maka dia akan terjerumus dalam madhab Khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya mengharapkan uh, hanya roja saja tanpa ada mahabbah dan khawf maka dia akan terjerumus dalam uh, Madhab mazhab Murji'ah. Dan itu keduanya adalah madhab Ahlul Bid'ah, adapun Ahlus Sunnah Wal Jamaah berada di antara keduanya. Tidak mengapa seorang Beribadah Dan justru dia beribadah mengharapkan pahala akhirat. Oleh karenanya, ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi SAW. Dia berkata, Ya Rasulullah, oh. Inni la uhsinu dan danataka wala dan danati ya. Dia mengatakan, Wahai Rasulullah, Saya tidak mampu mengulang-ulangi doa yang Engkau sebutkan dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu RA. Ya. Karena Rasulullah SAW membaca doa khusus, Dia berkata juga Mu'ad bin Jabal. Karena Rasul, apa yang kau baca? Dia mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannata wa maqaraba ilaiha. Wahdu bi kaminan nar bama korraba ilayah. Aku minta kepada engkau, ya Allah surga dan apa yang mendekatkan kepada surga kata Rasulullah Sallam. Haulaha nu dandin. Kami pun doanya seputar, i, seputar itu. Saya dan muat ini meskipun lafal doanya berbeda akan tapi niat kami adalah mencari, mencari surga. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mengiming-imingka, mengiming-iming kita dengan surga. Justru itu yang kita cari. Ya. Kalau ada yang mengatakan saya ingin beribadah kepada Allah tidak ingin surga itu kafir. Itu apa? Kedap, sok, sok, apa? Saya tidak takut kepada api neraka, itu kadzab. Itu Bukan manusia orang seperti itu, bukan manusia. Memang saya tidak, tidak, ingin ingin bidadari. Saya tidak ingin bidadari. Itu kedap kabir itu. Memang tidak ingin bidadari, tidak ingin. Oh, sedangkan wanita saja setengah mati cari wanita di dunia. Wanita hidungnya pesek aja tetap aja dia cari. Apalagi yang bidadari yang cantiknya luar biasa. Makanya mak saya tidak ingin bidadari itu kedap. Omong kosong aja, hanya sok-sok alim. Jadi tidak benar Rasulullah Sallam berdoa, Rabbanatinafit dunia hasana, wafilakhiratihasana, wakinada benar. Ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia, jangankan akhirat. Rasulullah minta juga di dunia, berikanlah kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan jauhkanlah aku dari api neraka. Nabi Ibrahim Alaihissalam mengatakan, wajah ya alni, wajah alni minwarasati jannah tinaimi. Allah jadikanlah aku termasuk pewaris surgamu yang uh, penuh kenikmatan. Ini pertanyaan yang Berkata, bertanya ini mungkin Apa nama pasangan wanita Yang masuk surga nanti Jadi kalau laki-laki dapat bidadari Perempuan dapat apa Kita tanya dulu Perempuan dapat gak menjadi masalahnya Taruhlah kita namakan Bidadara, apa namanya Bidadara, itu bahasa kita aja Bidadari-bidadari, jelas dapat laki-laki Kalau di surga juga namanya imro'ah sama Nisa, wanita sama, namanya sama Namun hakikatnya berbeda Laki-laki, perempuan juga. Apakah dapat bid'ah atau tidak? Ya, yang jelas dalam Al-Quran tidak disebutkan. Bahawasanya wanita mendapatkan apa? Bid'ah Tidak ada dalam Al-Quran dan juga tidak ada dalam sunah-sunah Rasulullah SAW. Namun yang ingin saya sampaikan kepada para akhwat, kepada ummahat yang pertama. Ketahuilah bahawasanya kenikmatan di surga itu kata Allah Subhanahu Wa Taala Allah siapkan kenikmatan yang walakotra ala kalbi bashar yang sama sekali tidak pernah terlintas dalam dalam benak manusia. Kalau Allah jelaskan antum tidak akan paham. Paham. Kalau Allah jelaskan Allah tidak akan paham. Karena memang apa? Tidak pernah terlintas dalam benak antum. Bagaimana Allah menjelaskan antum tidak paham? Ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam. Bukan tidak, tidak pernah lihat. Bukan tidak pernah dengar. Tidak pernah terlintas dalam benak kita. Oleh karenanya kenikmatan di surga itu bukan kenikmatan berhubungan saja. Jangan dibayangkan, saya pokoknya nanti berumuman. Bukan itu saja kenikmatannya, masih banyak kenikmatan yang lain yang tidak antum bisa bayangkan, baik para lelaki maupun para wanita. Ini yang pertama. Yang jelas orang yang masuk surga, la khafun aleikum walhum, walla walla antum tazanun. Kalian tidak akan bersedih dan kalian tidak akan takut. Orang yang masuk surga pasti bahagia. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya sebagaimana para wanita, para lelaki mendapatkan bidadari. Para wanita juga mendapatkan bidadara. Kenapa? Karena keumuman ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Sungguhnya di surga itu bagi kalian ya, apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta. Apa saja yang kalian minta wahai laki-laki perempuan, Allah akan kabulkan. Minta apa saja pasti di dikasih. Kalau minta laki-laki, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafiyah ma'atash cahil amfus wata'at wata'ala dul ayyun semuanya di surga itu apa yang diinginkan oleh jiwa dan melezatkan pandangan apa yang diinginkan ini keuman ayat ini keuman dua ayat ini menunjukkan apa saja yang diinginkan oleh seorang wanita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala apa saja Namun kenapa Allah Subhanahu Wata'ala tidak menyebutkan tentang bidadara? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala juga adalah turun mengundurkan Al-Quran dengan adab yang sangat tinggi. Dengan adab yang sangat tinggi. Dan wanita itu pada dasarnya dicari. Bukan mencari. Wanita itu dipingit laki-laki yang cari. Itu dalam adat Arab dan adat kita semua. Wanita itu dicari malu-malu. Dan wanita itu para... Wanita adalah seorang wanita yang malu. justru semakin malu para wanita, semakin cantik wanita tersebut. Oleh karena Nihwan kalau Antum lagi ngelamar Ahwat... Antum cari ahwat yang pemalu, begitu antum monador langsung dia sembunyi. Ah ha, itu mantap kalau gitu. Tapi kalau antum monador dia malang melirik antum begini. Apa ya? Ini bukan wanita yang pemalu. Cari wanita yang pemalu. Dan itu adalah e, apa namanya tabiat seorang wanita. Maka tidak wajar jika Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyebut dalam Al-Quran, wahai para wanita, kalian akan mendapatkan laki-laki yang begini, begini, begini. Itu tidak ajar. Langsung baca Quran mungkin langsung malu, langsung tutup itu tidak cocok bagi para wanita. Oleh karenanya, di antaranya hikmah Allah Allah tidak menyebutkan bidadah dalam Al-Qur'an karena hal tadi ya. taala alam bi sawabnya yang disebut oleh Syekh Ulzaimin rahimahullah dan para masyayikh yang lainnya yang menegaskan bahwasanya para wanita juga mendapatkan bidadah berdasarkan keumuman dua ayat tadi. Wallah taala alam bi uh, ini pertanyaan yang tersisa tinggal masalah mengenai manhaj dan kita tunda nanti insyaallah pada hari Hari Ahad, ya. Insya tentang ada Hari Ahad kita akan bahas tentang hikmah berdakwah in Allah tentang bagaimana hikmah dalam berdakwah di jannah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan menyinggung tentang permasalahan ini. Kalau ada yang bertanya uh, secara langsung anda persilakan, namun pertanyaan yang mudah. Eh, sudah, sudah azan. Sudah ya. Uh, kalau tidak ada, alhamdulillah kita tunda. Insya nanti Hari Ahad kita. Kenapa? Uh, Insyaallah ikhwan fillah saney Allahu yakum demikian saja yang bisa ana sampaikan ya kurang lebihnya namun maaf yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala yang salah dari saya dan dari syaitan. semoga Allah maafkan kita semua uh, wabillahi taufiq wal hidayah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh